bh hovrätt, onsdag den 6 april 2022. Efter nästan fyra år kommer hovrätts domen om mordet i Årby skogen i Eskilstuna. Den röjda informatören Erik har hört sig i hovrätten om det som hänt. Men hans vittnesmål har inte varit nödvändigt. Det blir ändå livstid för mördaren. Så han har fått hela sitt liv slagit i spillror för att ha lämnat information som har varit mer eller mindre målet. Och nu lever Erik på flykt. Man har ju inget liv. Jag, jag är ju själv hela tiden, eller 95% procent av tiden i alla fall. Liksom. Man tar en promenad eller kanske tränar lite, men man lever liksom i ett vakuum. Det här ärendet är inget ärende som är snyggt skött. Det är mycket som har gått fel i det här ärendet. Peter Krim, om att bli röjd av polisen och leva på flykt. Den andra delen om informatören Eskilstuna. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Idag så ska vi fortsätta att berätta om informatören Erik och den här rättegången kring mordet i Årby i Eskilstuna i augusti 2018. I förra veckans avsnitt berättade vi om Eriks liv som yrkeskriminell med ett brett kontaktnät över hela Sverige och många år på några av Sveriges hårdaste anstalter. Hur han vänder och börjar arbeta med polisen och till slut blir röjd under utredningen av ett mord där en av hans vänner skjutit en annan nära vän. Och Erik är ju inte hans riktiga namn, det är vad vi kallar honom. Mm. Och idag så kommer vi ju prata om livet under dödsot som följer om förhandlingarna i hovrätten mot den mordmisstänkte Amir. Amir heter också någonting annat. Och vi har pratat med flera från polisen för vi försöker få bättre grepp om vad som egentligen gick fel i allt det här. Vi har valt att fokusera på vissa delar mer än andra. Vi kommer då få höra från chefer då och nu inom polisen hur man arbetar för att det här inte ska ske igen. För vi märker ju när vi har kontakt med representanter från ja, hela rättskedjan att det här fallet är ju ingenting man är särskilt stolt över. Nej, en polischef beskriver det här som ett sår. En annan utredare från den här tiden svarade ganska kort när vi hörde av oss att den här röran, den vill han inte befatta sig med. Vi ska starta där vi slutade förra gången med Eriks familj på ett hotell i en liten stad i Sverige efter att han har blivit röjd av polisen. Ja, sen blev vi placerade. Då hamnar vi i en, i en villa, i en liten stad eller en by. Man var ju rädd för att man skulle hamna i en sunkelägenhet. Men så kommer vi dit och det är ett stort hus och så är det stort tomt och ungarna blir ju äldre låger och... Det är ju i alla fall väldigt skönt att barnen tyckte att det var kul. Men sen var ju jag i chock och grät mest hela tiden. Det här är Eriks tidigare sambo Lisa som vi valt att kalla henne. Och för deras säkerhet så har vi bytt ut både Eriks röst men också Lisas. De får hjälp av ett skyddsbolag som Socialen i Eskilstuna har fixat och de har hand om deras boende. Och sen har de också bopps som också har hand om skyddet av dem. De har lite mer sporadisk kontakt med boppspoliserna och BOPPS har vi pratade om tidigare. Det står ju då för brottsoffer och personsäkerhet. I början var det ju ansträngt med BOPPS. Jag var hatisk mot dem för att de hade hotat mig att jag inte skulle få någon hjälp om jag inte samarbetar liksom. Det här är Eriks bild och uppfattning av situationen där och då. När vi har lyssnat på bandinspelningar från samtal och möten så vill polisen att han ska samarbeta men poängterar att det inte är meningen att det ska tolkas som något slags hot mot honom eller familjen. Några dagar efter de har placerats, då kommer en artikel som på många sätt ska lite sätta spiken i kistan för Eriks möjligheter- att eventuellt återvända till ett vanligt liv. För nu publicerar VLT, alltså Västmanlands läns tidning- en artikel där man avslöjar att åklagaren vill ha med det här uppslaget och även mer information om uppgiftslämnaren- om att den personen skulle ha haft förhör vid särskilda datum. Och nu kan ju nästan vem som helst med en fupp identifiera Erik- och i samma veva så berättar Erik att NOA, så alltså nationella operativa avdelningen inom polisen, sätter igång en utredning för att se om Erik ska ingå i skyddsprogrammet. Polisen anser att hotbilden är så komplex och stor att jag ska placeras utomlands då. Man fick gå på flera intervjuer med Bops, så flera timmar långa. Sen får jag träffa NOA och deras psykologer då. Det hålls flera intervjuer och det man utreder enligt Erik det är om man är lämplig för att ingå i skyddsprogrammet. För det finns ju vissa utmaningar med att göra det. Men att åka utomlands det skulle också innebära för honom att han bara får träffa barnen några gånger per år. Det är också osäkert vilka villkor som gäller kring hans försörjning i framtiden. Alltså hur mycket pengar skulle han ha tillgång till i början av den här perioden när man blev utlandsplacerad? Jag hade ju inte gått på det här förhöret vid den här tiden då. Men... De gjorde det mycket klart för mig att för att jag skulle få ingå i det här skyddsprogrammet så måste jag delta i utredningen och delta i en rättegång. Och att de satte de här kraven liksom, det var det, var det som stödde mig mest. Här har jag jobbat som informatör i så många år och så får jag inte hjälp utan de sätter motkrav liksom. Och just det här som vi nämnde tidigare att polisen enligt Erik utövar tryck på att han ska vittna. Det är något som Lisa, Eriks dåvarande sambo, som han också har barn med, också uppfattar under den här perioden. Bobsen visste ju inte heller var vi bodde så vi mötte upp dem på en bensinmack. Ehm. Och då satt jag och ungarna i bilen och Erik och poliserna stod och pratade utanför. Men jag hörde ju hur de pratade med honom. Om du inte gör som du blir tillsagd av oss så kommer inte du att få något skydd. Jag menar, det är helt sjukt. Och på bandinspelningarna som vi nämnt då hörs hur Erik pratar med poliser från Bops och uttrycker att han känner att de har hotat att han bara får skydd om han deltar i rättsprocessen mot Amir, alltså den misstänkte mördaren. Men att Bops då bara vill att han ska samarbeta, inte känna sig hotad. Veckorna går och Erik säger nej till det här NOA-programmet om utlandsplacering. Men tiden i skyddat boende, det börjar också ta ut sin rätt. Barnen och Lisa börjar läsna. De gråter hela tiden liksom. Och hela tiden får jag höra att jag måste samarbeta- så Erik bestämmer sig för att gå på förhören. I hans värld så har ju åklagaren redan fått ut all information via en husransakan- och att hans identitet på ett sätt redan är röjd genom den här artikeln som pekar ut honom. Det är den 16 november 2020 när han sätter sig med två utredare- och Erik berättar om sin relation till Amir och hur kontakten med Amir såg ut dagarna kring mordet då i slutet av augusti 2018- och han berättar också hur han har fått tag på information bland annat. Och det här förhöret det finns ju utskrivet i, i förundersökningen. Men vi har ju då fått en fil. En fil som är rätt mycket längre än den här transkriberade versionen av förhöret som finns. Och i föret så ber Erik om en toapaus en halvtimme in ungefär. Och Då stänger polisen av sin inspelning av, ja, av det formella förhöret men då fortsätter Eriks inspelning och då hör man att han inte alls går på toa utan han börjar prata med utredarna om vilken info han eventuellt kan bidra med och de diskuterar vilka frågor han svarat på, vilka frågor han kan svara på och vad de ska ställa för frågor egentligen och vad de vill ha för information. Ett taktiksnack kan man kalla det. Vi har ju tagit del av hela den här inspelningen men i och med att vi inte namnpublicerar de poliser som håller i det här förhöret och heller då inte Erik så är det helt enkelt för dålig kvalitet för att vi ska kunna spela upp den här filen i pitchat skick helt enkelt. Och några veckor efter föret då sker något som kanske inte hör till vanligheten i en utredning. Det är ett trepartssamtal med Erik, en av utredarna och åklagare Anna Asklöv. Det här samtalet är ungefär 45 minuter långt och halvvägs in då är det Erik som ställer frågan till åklagaren om hon ska kalla hanterarna och vittna i hovrätten. Jag har försökt på alla sätt. Jag har gjort mig ovänne, halva polis i Sverige för att få fram de uppgifterna vilka som har, vilka du har kontakt med men de har inte lämnat ihåg till de uppgifterna till mig. Då frågar Erik vilka uppgifter hon fick ut. Jag har inte fått några uppgifter från underrättelsessidan. Och det här är väl egentligen punkten där Erik förstår att åklagaren aldrig fick göra någon husansakan på underrättelsetjänsten. Och man märker att han blir rätt upprörd. Han säger till utredaren, som han haft mycket kontakt med från början, att de har ju ljugit för honom, tycker han, om allt egentligen. Och då får han ju svaret från utredaren att nej, inte om allt. De förklarar att namnet har läckt inom utredningsgruppen och att det sen är en polischef som har bestämt att åklagaren ska få reda på den här informationen. Men Anna Asklöv, åklagaren då, säger att hon inte minns vem det är. Men efter att de avslutade första samtalet tillsammans med utredan så ringer åklagaren upp Erik igen. Johan blev inredad på den här polischef. Han hade att jag skulle få reda av den här informationen av och Vi ska återkomma till polischef Johan Levin lite längre fram. Men efter samtalen och Eriks förhör så har han inte lika mycket kontakt med polisen längre. Istället så inleds en ny fas i skyddsboendet där familjen ska flytta och nu ska de iväg till olika städer. Jag var ju helt inställd på att jag någon gång skulle kunna få åka hem. Men det fick jag ju inte. Det tog några månader innan jag fick beskedet att... Nej, du kommer inte få åka hem. Och då var jag ju helt förstörd. Lisa berättade ju om en vardag där familjen som var väldigt rotad i den här gamla hemstaden var väldigt viktig. Och ett jobb där hon var ny men väldigt uppskattad. Hon är väldigt upprörd här över att hon ska behöva ge upp allt det här. Och att polisen som en gång gav henne medalj för att hon varit en god medborgare nu såg till att hon behövde lämna stan. Det kändes så jävla illa liksom. Någon vecka innan vi skulle flytta får vi reda på vilken stad. Och då ringer de bara. Och om fyra dagar flyttar ni så packa era grejer. Och jag bara, alltså jag kan inte flytta nu. Men hon sa att det är lika bra att få det gjort. Erik och Lisa flyttar till olika platser under våren 2021. Samtidigt så fortsätter arbetet med överklagan till hovrätten. Men den processen, den ska få sig ännu en törn. Och det är när Erik under hösten 2021 bestäms för att gå ut i Aftonbladet och avslöja de här inspelningarna från förhöret som vi pratade om tidigare. De där polisens utredare liksom guidar Erik i vad han ska säga. Det leder som sagt till en anmälan till särskilda utredningar. De utredar som polisen har gjort fel och den pågår ju fortfarande. Sen gör Erik också fler anmälningar som att han ansett att han känt sig tvingad att vittna för att få skydd av polisen och även att man ljugit för honom om att han var röjd som informatör, den här husransakan på und som aldrig blev av. De utredningarna, de har lagts ner. Enligt åklagaren som fattat de besluten så har det funnits en hel del material i utredningarna, till exempel de här inspelningarna, men han bedömer att det inte har gått att bevisa och väcka åtal för tjänstefel. Men efter det avslöjandet då, i slutet av 2021, då byts Asklöv ut som åklagare i mordutredningen. Och in kom istället Robert Eriksson. Först beställde jag ut förundersökningen, eh, domen och alla sådana saker. Läste in målet. Robert Eriksson är klagare från Nyköping. Han fick fallet på sitt bord i december 2021. Och sen i mitten på december så, så bokade jag upp möten i Eskilstuna där jag träffade polisens utredare, de som utrettade ärendet och lite andra folk runt omkring och bilda mig en uppfattning om vad man skulle kunna komplettera med för att få en robustare utredning i hovrätten. Även han försöker få ut uppgifter från und men genom att begära ut dem från polisen inte att försöka få till den husransakan. Ja, för mig var det uppenbart när man hade läst igenom förundersökningen att det fanns mer information hos polismyndigheten som eh, parterna och förundersökningsledaren inte heller hade fått del av. Så att jag började med att skriva till polismyndigheten och begärde ut information om en viss person, om den var, hade varit så kallad informatör och om... Eh, information om när polismyndigheten har träffat honom efter att förundersökningen inleddes om det fanns loggar för jag vet att det har loggar i tidigare sådana här ärenden och lite sådana saker som jag begärde att skulle få från polismyndigheten. Men Robert Eriksson fick precis som Anna Asklöv nej på att få några uppgifter från UND under underrättelsetjänsten och klagade på det till polisen. Då fick jag ett långt beslut från polismyndigheten där man tycker jag blandar och ger om varför man inte ska vara förundersökningsledare behjälplig man har en besvärsanvisning man säger att du är inte är nöjd med oss för får du gå till regeringen. Och så säger man att, vilket jag tycker är den konstigaste delningen, är att om det har gjorts någonting på underrättelsektionen så är det en annan verksamhetsgren. Och då är det inte en del av förundersökningen. Efter en del resonerande med chefen och åklagarmyndighetens rättsavdelning så kommer man fram till att inte gå vidare med det här ändå. Det görs en del andra kompletteringar i utredningen, dels kring kommunikationsanalys och dels kring det här med Erik och underrättsuppslaget. Poliser som hade jobbat med utredningen fick skriva promemorier om hur man hade tänkt och vilka avvägningar man hade gjort i vissa frågor inför tingsrättsförhandlingen. Allt för att jag skulle känna mig trygg när jag kom till hovrätten, att jag kunde förklara varför situationen såg ut i hovrätten och att det inte hade tagits med saker i tingsrätten och sådana saker. Och det här för oss då fram till den 15 mars i år och förhandlingarna i Svea hovrätt. Erik är kallad att vittna även om det då sker via länk på distans. Och du pratade ju med Erik om tankarna innan den här dagen, hur de gick. Ja men det är ju jobbigt. Man är ju nervös även om det är på länk liksom. Allt drivs ju upp hela tiden. Jag är ju kallad dit mot min vilja. Och jag tänker berätta det för överheten. Man hör ju att han är rätt kluven och rätt, ja, frustrerad över hela den här processen. Och jag frågar honom, vad ska han säga då när han väl ska avvittna? Jag är 99% säker på vad jag kommer säga. Idag i alla fall. Det kan ändras i mån liksom, men nu har jag i alla fall tagit ett beslut. Och den 16 mars så hörs Erik via länk under förhandlingarna. Han har solbriller på sig, kepsen neddragen och verkar rätt trött. Han berättar efterhand att han har sovit dåligt hela veckan. Men han berättar vad han vet om ordet. Men vad som är lite udda under hela det här förhöret är ju Erik flera gånger under förhöret börjar prata med åklagare Robert Eriksson om hur trovärdigt hans eget förhör egentligen är under omständigheterna. Ja, han berättar ju att han har ju fått betalt för att bidra till utredningen och även påverkas av utredare tidigare förhör. Och just vikten av Eriks förhör det är ju något som domarna kommer beröra specifikt när domen väl kommer. En ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Eskilstuna har dömts för mordet i Årbeskogen 2018 där en 41-årig man sköts till döds. Svea Hovrätt dömer honom till livstidsfängelse och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Mannen som är i 35-årsåldern års sitter redan nu i fängelse, det här eftersom han i slutet i hovrätten då blir Amir dömd till livstidsfängelse för mordet i Årby skogen och vi ska senare i programmet fördjupa oss i en intressant aspekt av en undersökning av DNA på vapnet. För den pusselbiten det är en av flera som leder till att Amir döms. Men klart är också att Eriks vittnesmål endast ger citat visst begränsat stöd för att Amir begått mordet och att Eriks uppgifter inte varit nödvändiga för att styrka åtalet. Det betyder i princip att Erik och de uppgifter han lämnat under bordet om Amir hade kunnat strykas och att situationen han hamnat i hade kunnat undvikas. Men vi backar bandet för att försöka spåra vart gick det snett. Vi har ju ringt och pratat med ett. Antal personer ja. som jobbat med den här utredningen. Läst riktlinjer om informatörsverksamheten. Även pratat med poliskällor som inte jobbat med just det här fallet. Men som har insyn i liksom den principiella frågan kring informatörer och uppgifter från UND. För att försöka förstå dels hur man brukar hantera uppgifter från informatörer. Mm. Och dels vad som har hänt i det här specifika fallet. Det är ju flera... Som har jobbat i den här utredningsgruppen eller kring den i Eskilstuna vid den här tiden för utredningen som avböjer att vara med. En av dem som jag ringde sa att den där röran vill inte jag befatta mig med. Det som finns, det finns i förundersökningen. Klart är i vart fall att den information som Erik lämnat under bordet, alltså utanför det formella polisförhöret... Det får spridning i utredningsgruppen. En polischef fattar beslut om att Eriks uppgifter och hans identitet ska ges till åklagaren. Och Det här är alltså redan hösten 2018 innan den friande tingsrättsdomen. Åklagaren Anna Asklöv vill då att Erik ska höras som ett vanligt vittne om det han berättat om hur Amir ska ha tagit på sig det här mordet. Det sker flera möten med de som jobbar med utredning, underrättelsetjänsten och åklagaren Anna Asklöv. Det var ju flera möten. Jag kommer inte riktigt ihåg alla turerna. Men jag vet att det var något möte innan tingsrättsförhandlingen- där de var måna om att, att jag skulle backa från att forska i det här överhuvudtaget. Och att det skulle ha med säkerhetsaspekter att göra och sådär. Efter den friande tingsrättsdomen- Ändras som sagt läget och åklagaren vill nu få in Eriks underbordet uppgifter oavsett säkerhetsaspekten. Och även höra då polisens hanterare som ska ha fått informationen först. Min utgångspunkt eller min tanke var ju då att jag ville höra hanterarna få information från dem. Vad, vad sa han redan från start till er? Vi hade möten med und. Jag... Eh fick intryck av eller uppfattningen att de, att de skulle lämna den här informationen vid de här kontakterna som, som vi hade. Men så blev det inte. Och jag tyckte att det var angeläget att få fram de här uppgifterna för att stärka den här personens vittnesmål. Och det var då jag beslutade eller ansökte hos tingsrätten om att få ett –ett husransakningsbeslut hos polisen på underrättelseverksamheten. Men det gick inte. Anna Asklöv resonerar kring hur hon– trots att hon gärna hade haft underrättelseuppslaget- inlagt i förundersökningen redan inför åtal- och tingsrättsförhandling- gick med på att hålla Eriks uppgifter- då under bordet utanför utredningen. Att det var av hänsyn till säkerheten- som hon utelämnade det. Men samtidigt poängterar hon- att det är inte är hennes ansvar- att skydda ett vittne eller en informatör. Det är polismyndighetens ansvar. Saken är den att polismyndigheten- har jag aldrig röjt honom. Jag har ju försökt få information från underrättelseverksamheten- om hans status, om han eventuellt är informatör- men jag har ju aldrig fått den informationen- och Erik har ju som sagt en annan uppfattning här. Enligt honom och vad vi kunnat höra på de här inspelningarna som har gjorts från möten med polisen så får han intrycket av att det skett en husansakan på underrättelsetjänsten. Att uppgiften om att han var polisens informatör ska in i förundersökningen och att han därmed upplever sig som bränd. Och i förlängningen då även lever under stort hot eftersom man då kommer se som en golare av andra kriminella. Men åklagarna skulle anse att det är Erik som röjt sig själv. Att han inte borde berättat för en vanlig då utredare. Dels att han är informatör och dels att han också lämnat uppgifter om mordet till sina hanterare. Det här är ju en polisjärsfråga egentligen. Och jag tror inte att de liksom riktigt har landat i hur, hur ska de ska göra när folk lämnar uppgifter under bordet. Det är ju egentligen någonting som man kanske inte ska hålla på med överhuvudtaget. Om man inte vill höra sitt förhör, ja men då kanske man inte som polis ska lyssna heller. Men om vi ska stega oss igenom de här misstagen då som verkar ske, så ja, ett av misstagen det är ju Eriks. Han ska ha fått instruktioner om att inte berätta för andra än sina hanterare om att han är informatör. Inte anhöriga, inte myndigheter, inte andra poliser, ingen. Oavsett vad som händer. Sen är det lite speciellt i det här fallet att han är väl bekant med den här utredande polisen som han berättar för. Det var ju också polisen som satte honom i kontakt med Und. Men att information om vad han sagt och vem man är nu liksom får fötter inom utredningen och även kommer åklagaren till del. Det är ju faktiskt polisens ansvar. Hela ärendet är ju beklagligt och det är ju självklart beklagligt för den här personen. Det tycker jag att det är. Karina Lendqvist är biträdande regionpolischef i Region Öst där Eskilstuna ingår. Och vi skulle gjort det här bättre. Det här ärendet är inget ärende som är snyggt skött. Det är mycket som har gått fel i det här ärendet. I slutändan kan vi ändå se att det blev en bra dom men sen det som hände däremellan hade ju inte behövt att hända om vi hade följt alla rutiner. Karina Lengqvist kände till att det pågick en mordutredning men det var först när åklagaren Askler ville göra den här husransakan på underrättelsesektionen som hon blev ordentligt informerad om fallet. Men när Karina för får detaljfrågor om vad som gick fel utöver att underrättelseuppgifterna aldrig skulle lagts in i förundersökningen så vill hon inte svara på det. Det handlar enligt länkvist, dels om att frågorna är så detaljerade att hon inte kan svara på dem det är en tekniskt att säga, och dels att informationen har så högt skyddsvärde att hon inte kan gå in på hur rutinerna ser ut. Alltså, vi får ju titta på det här i efterhand och det gör vi ju också nu. Exakt när och var det fallerade, jag har svårt att säga det. Exakt vem som sa vad och när saker hände och det ska inte jag vara insatt i heller. Men när vi förstod att saker och ting inte hade följt enligt rutiner så anmälde ju vi det här till särskilda åklagarkammaren som fick titta på det här. Vi har också sett över våra egna rutiner och sen har ärendet eh, löpt vidare efter det och eh, vi måste ju liksom lära oss av vad som har gått snett i det här för att kunna börja jobba framåt lite mera. Klart är att Karina Lendqvist inte tycker att underrättelseuppgifterna skulle gått in i förundersökningen överhuvudtaget på det sätt som har skett. Och då finns det ett ansvar hos flera personer eller funktioner. Eriks namn skulle aldrig tagits upp och spridits inom utredningsgruppen. Det skulle heller inte gått vidare information om uppgifterna till högre polischefer. Och så skulle det heller inte ha lämnats vidare information till åklagaren om det här. Och vi pratade ju i början av avsnittet mm. om polischefen Johan Levin som Anna Asklöv ringde upp Erik och berättade om. Han som skulle då fattat beslut och sagt till utredningsledaren och berätta för åklagaren om informationen som Erik lämnat. Först så avböjde Johan Levin att medverka. Han ville vänta på att hovrättsdomen ska vinna laga kraft. Det Gör den kanske nu under våren. Mm. Men när flera personer pekade på honom som ansvarig för att den här informationen hade nått åklagaren då ringde du honom för en kommentar. Ja, och jag ställde frågan, eller förklarade via vi hade fått det beskrivet för oss. Alltså att han hade tagit beslutet att lämna ut Eriks ja, identitet och, och han berättar att det stämmer. Han tog det beslutet. Han var vid den här tiden chef för regionala utredningsenheten i Eskilstuna. Och han hade besökt utredningsgruppen. Han hade då fått ett föredrag om en ja, intressant information som hade kommit in i det här fallet. Och eftersom det här var åklagarlätt under förundersökningen så frågade han då har åklagare fått del av den här informationen? Och när det visade sig att hon inte hade fått det, då sa han, ja men då får ni ta och lämna ut det. Och vi hade ju fått berättat för oss att Eriks identitet hade läckt i gruppen, att de visste om att han var informatör. Men när vi frågade Johan Levin om det här, vad fick han faktiskt förklarat för sig om Eriks roll? Då säger han att det, det fick inte han tydligt gjort. Ja, egentligen menar att det var någon person som hade levererat information inom ramen för en pågående förundersökning. Jag har ju naturligtvis följt utvecklingen av det här så att... Personen i fråga har ju sedan uppgivit sig att ha varit polisinformatör. Men hur vidare han är det eller inte? Det har ju under aldrig, för det är ju som har hand om informatörer och så vidare. Och jag kan inte idag säga att jag vet med hundra procent säkerhet om han har varit, eller är, har varit informatör. Johan Levin lämnade sedan jobbet som regional utredningschef för ett annat jobb inom polisen och kan inte uttala sig om hur allt som har skett påverkat utredningsarbetet i Eskilstuna. Han vill heller inte uttala sig om han hade gjort någonting annorlunda om man hade fått reda på att personen i fråga var informatör. Det är en alldeles hypotetisk fråga för att kunna svara på det. Och vad vill polisen i Eskilstuna göra nu då? Vad har de lärt sig av det här? En av dem vi har pratat med det är den nya chefen för utredningssektionen, Kristoffer Boman. Han kom in rätt sent, han tog över rollen vid nyår. Men att det här hade påverkat och fortsatt att påverka polisen, det råder inget tvivel om. Vi har ett, ett, ett sår får man väl säga efter, den här, efter den här händelsen och den här utredningen som, som kommer att bli bra i slutändan. För vi, ju, vi utvärderar oss ju kontinuerligt och så även efter det här fallet. Eh, och vi kommer säkert att ändra en del saker. En viktig del enligt Boman det är att utredare och underrättelsesektionen måste få mer förståelse hur man jobbar. Det är väldigt mycket känslor i det här förstås eh, eftersom ärendet har gått som det har gått. Karina Ländqvist igen Apropå att det är få av de min blandade inom polisen som vill att bli intervjuade av oss. Men det är också det att det fortfarande pågår så pass mycket utredningar och så så länge saker och ting ligger på särskilda utredningar och så länge ärendet inte har varit klart i hovrätten och så så uttalar vi oss ju oftast inte om de här ärendena men sen tror jag också att det finns lite liksom att jobba med i relationen mellan utredning och underrättelse och också med åklagaren vilket också kan göra att folk kanske inte har har att prata om det här mer. Och sen tycker Kristoffer Boman att varken personer som samarbetar med polisens underrättelsetjänst eller civila som vill lämna anonyma uppgifter till polisen ska vara oroliga att deras identiteter ska röjas. Han ser det här som ett unikt fall. Och det förstod jag väldigt tidigt när jag kom hit att det har inslag av saker som absolut inte hör till, till normaliteten. Och, och gemene man och samhället i stort ska ha en stor tillit till polisen och fortsättningsvis också även efter ett sånt, den här utredningen. När vi researchat de här avsnitten och även tidigare avsnitt om Eskilstuna så har vi ju förstått att Amir, som vi då kallar honom, har varit involverad i en hel rad utredningar om väldigt grova brott. Det sker också i en ja, medelstor svensk stad och man kan då förstå att utredarna är väldigt intresserade av att få bort en så pass tung spelare från Eskilstuna. Så jag ställde frågan till Kristoffer Boman om man kanske förblindades lite från håll i jakten på Amir. Vi, vi har eh, politiker och vi har andra eh, liksom samhällsinstanser som skriker om jakten på kriminella. och Vi har särskilt utsatta brottsoffer vi sätter i fokus. Och där pratar vi väldigt mycket inom min utredningsverksamhet att vi kan jobba brottsbekämpande och, och driva jakt. och så där. Men så fort det är en förundersökning så är det en objektiv utredning. Mm. Eh, och, och, och det, det är något som jag har som tydlig riktlinje och förväntan i min, i min verksamhet. Gällande fallet i Eskilstuna så pågår det utvärdering av vad som hände. Dessutom finns det en utredning och särskilda utredningar som inte heller är klar. Ni får se vad det kommer landa i i slutändan men enligt Karina Lengqvist, biträdande regionpolischef. Har det skett en del förändringar redan då med anledning av det som gick snett i det aktuella fallet? Bland annat så lägger vi in det här exemplet nu i det som kommer framöver i utbildningar som underrättelsechefer går, också i lite mer grundläggande utredningsutbildningar, att det ska bli tydligare vad som är underrättelsematerial, hur det får användas och hur det kan användas i en utredning. Vi jobbar också med informationsinsatser mot åklagarna bland annat och så pågår det också nationella arbeten för att titta på det här gränsdragningen mellan underrättelse och utredning lite mer på längre sikt. En ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Eskilstuna har dömts för mordet i Årbeskogen 2018. Där en 41-årig man sköts till döds. Svea Hovrätt dömer honom till livstidsfängelse och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Även en man i 25-årsåldern har dömts för inblandning i mordet i Årbeskogen. Han döms till fängelse i två år. för det här för försök till... Jag tänkte att det var en jättebra dom. Åklagare Anna Asklöv igen. Han dömdes, båda dömdes för... De respektive åtalspunkterna, jag var väldigt nöjd och hovrätten konstaterar väl mer eller mindre att den bevisning som presenterades i tingsrätten skulle ha räckt för en fällande dom, vilket jag tycker jag håller med om det. En del av bevisningen har tillkommit efter tingsrättsförhandlingen som förhöret med Erik där han då berättar att han är informatör och vad han hörde Amir säga om mordet. Det får dock, som vi tidigare nämnt, ingen större betydelse för att hovrätten dömer till livstidsfängelse för mordet. De värderar helt enkelt bevisningen annorlunda än tingsrätten. Men det finns också ett intressant utlåtande från NFC, Nationell Forensiskt Centrum, som tillkommit inför hovrättsförhandlingarna. Mordvapnet hittades bara en timme efter mordet och NFC har gjort en slags sannolikhetsberäkning kring mm. om det är mest sannolikt att det är Amir som avlossat pistolen vid mordet eller om den förklaring han ger att han hanterat vapnet en tid innan mordet är mer sannolik. Och det NFC kommer fram till det är ju att det är mycket mer sannolikt att Amir använde pistolen vid mordet än det som Amir hävdar då, att DNA kommer från att han har rört vapnet vid tidigare tillfälle. Åklagare Robert Eriksson som hade hand om fallet i hovrätten igen. Man har bett vetenskapsmännen på NFC att göra en bedömning vad som är mest sannolikt. Att den här personen som numera är dömd för mordet att det var han som avlossade skotten eller att han hade hållit i vapnet en tid dess för innan och att det var en annan skytt. Så ställer man de två hypoteserna mot varandra- och väger in väder och vind, tid för mellan mordet och när man hittar vapnet och lite andra parametrar och så kommer man ju fram till att det är 100 till tusen gånger troligare att det är den dömda mördaren som har skjutit än att det ska vara någon annan utom hypotesen att han då hade hållit i vapnet några veckor innan. Det är idag inte riktigt möjligt att tidsbestämma DNA, Nej. alltså att avgöra exakt hur gammalt blod eller andra kroppsspår är när de hittas, på exempelvis ett vapen eller ett plagg. Det avgörande för att kunna göra den här sannolikhetsberäkningen kring DNA på mordvapnet i Eskilstuna-fallet var just att pistolen hittades i nära anslutning till att mordet skett och därför kunde NFC göra den här beräkningen. Jag hade aldrig sett någon liknande och jag har inte beställt den här. utan Det är en tidigare förantronsledare som har gjort det. Jag tycker det är en, en briljant produkt, men den är ju lite udda på så sätt att det förutsätter att vi påträffar, eller polismyndigheten påträffar eh, det misstänkta mordvapnet ganska tidigt, tror jag. Så han har fått hela sitt liv. Slagit i spillron för att ha lämnat information som har varit mer eller mindre värdelös för målet. Advokat Byron Törnström som vi även hörde i förra programmet om fallet sammanfattar hur han ser på det hela nu när hovrättsdomen kommit. Han är tydligt kritisk mot hur polisen använder sig av informatörer. Även i perspektivet att man som försvarsadvokat kan hamna i en situation att alla kort inte läggs på bordet när en utredning väl leder till åtal. I det här fallet finns det inget protokoll att följa. Det är ingen som har skrivit hur ska en informatör och infiltratör dokumenteras. Vad vi ställt för frågor? Vad vi fått för svar? Vad bad vi honom göra? Har han spelat in detta? Har vi haft återkoppling? Och det finns inga rättssäkerhetsgarantier och inga krav heller. Och det är klart att bevisningen kanske inte blir så värdefull då. Även åklagare Robert Eriksson är minst sagt kritisk till att polisen undanhållit information. Det som gör mig lite upprörd är ju... Min uppfattning är att polismyndigheten här har bedrivit utredning i två spår. Alltså att man har, efter att brottet äger rum, efter att förundersökning inleds, så synes polismyndigheten tycker att man kan utreda ett misstänkt allvarligt brott i två spår med två olika verksamhetsgrenar. Man skriver till och med i sitt, spår, i sin, i sitt beslut. Det som utreds i ett annat verksamhetsgren, i det här fallet på underrättssidan, det behöver man inte redovisa. Och då tycker jag man bryter mot allt det här med odelade förundersökningsledarskapet, skyldigheten till dokumentation i förundersökningskundgörelsen. Reglerna i 23- kapitlet om insynsrätt. Alltså att alla har ju faktiskt rätt till insyn när vi går till ett åtal. Inte bara åklagaren, i det här fallet så har ju det här drabbat åklagarns talan. Men... Ta det värsta scenariot. En rättsstat kanske tål en dom när det gäller ett mord. Men eh, om det här hade funnits någon annan bevisning, något alternativ gärningsmans som man kommer fram i det alternativa spåret, då verkar polismyndigheten anse att det ska vi inte få del av. Och det gör mig lite skrämd. Eriksson tycker att det direkt skulle ha hållits ett formellt förhör med Erik. Alltså att hans uppgifter om Amir skulle lagts in i förundersökningen redan hösten 2018. Jag tycker ju att eh, när polismyndigheten i september 2018 får de här uppgifterna under bordet så tycker jag att man borde ha försökt hålla ett riktigt förhör med honom och försöka få de uppgifterna så, så att säga över bordet, så man hade den saken klar. Det blir kladdigt i en förundersökning tycker jag att eh, jobba med uppgifter i underrättelseuppslag kontra i riktiga förhör. Han tycker att polisen skulle kunna använda sig av informatörer för att få information under världen. Ja, men strömningar och sånt som kan förhindra brott. Men inte att de ska använda så som Erik berättat om. Alltså att han har fått uppdrag och att han har försökt ta reda på viss information under en pågående utredning. Alltså jag har ju alltid haft väldigt stort förtroende för polisberedningen. Jag har alltid känt att polisen gör allt de kan för att... Fångar, sjuvar och banditer. Det som gör det här lite, tycker jag lite märkligt är ju att den här personen som nu är dömd för mordet har man ju lagt ner väldigt mycket energi och resurser på att få lag för ett mord och dömd. Både försvaren och polisen har kallat det att en gängledare i Eskilstunas miljö i lokalsamhället. Och då har man annan information som kanske skulle hjälpa att få honom dömd för de här brotten. Och de släpper man inte fram. Och då har jag ju fått höra att den här underrättsverksamheten då är så skyddsvärd. Monterarna är så skyddsvärda. Informatörerna är så skyddsvärda. Och då måste man ändå ställa det. Men är inte samhällets medborgare skyddsvärda? Den här personen enligt hårbereten är en mördare. Ska, vi inte, ge, ska inte alla inom polismyndigheten hjälpa till att få en mördare dömd så att den inte kan mörda igen? inte heller Robert som fick ju veta vilka Eriks hanterare var men tycker att polisen skulle delat med sig av namnet för att kunna stärka upp Eriks vittnesmål i hovrätten. I det här målet tycker jag det hade varit det enklaste för polismyndigheten det är att eh, offra en hanterare. Vattenkammad uniform gått in i hovrätten ställt så berätta om vad han eller hon visste om det här. Jag förstår att den personen kanske inte kan jobba som hanterare numera men så är det ju med vissa jobb. Då finns väl andra arbetsuppgifter som den kan göra nytta inom polismyndigheten. Och då hade vi ju sluppit det här som jag kallar kladdet i hovrätten. Att jag får suttit en timme i Svea hovrätt och berätta om alla fel och brister som jag har hittat. Och det är bara vad jag har hittat. För både jag och de offentliga försvararna har ju varit ganska överens om att det finns saker här, mer saker som vi borde ha fått del av. Jag nämnde också det här för Kristoffer Boman, chef för utredningsgruppen i Eskilstuna. Och han har inte full insyn i hur man har gjort vissa bedömningar när man valde att inte skicka fram hanterarna. Men han säger att han är trygg med bedömningen som polismyndigheten gjort i det här fallet. Jag har en stark tillit till min organisation och den har hanterats i flera instanser. Man har prövat åklagarnas liksom begäran i olika delar och har sagt att, att man kommer inte att till mötesgåren och hävda då att det är särskilt skyddad information och särskilt skyddad verksamhet. Och då har jag tillit i att man har liksom vägt olika värden mot varandra och kommit fram till det här beslutet. Det är viktigt liksom att veta när vi kan använda underrättelsmaterial och när vi inte kan göra det. Karina Lendqvist, biträdande regionpolischef igen och hon håller heller inte med Robert Eriksson. Vi behöver ju både en informatörsverksamhet, vi behöver en underrättelseverksamhet, vi behöver en utredningsverksamhet. Det finns tydliga gränser när, i vilket skede man ska göra vad. Att inte underrättelsematerial ska gå in i en förundersökning och det var ju det som hände i det här tillfället. Apropå kritiken om att det bedrivits förundersökning eller polisutredning i två verksamhetsgrenar– –så säger Lengqvist att hon inte känner till alla detaljer om hur polisarbetet går till– –även om hon är medveten om den här kritiken. Och jag vet att Robert Eriksson har varit kritisk mot själva arbetet– –men jag tror att det handlar i stora drag om det jag var inne på tidigare. Vad där underrättelsematerial, när ska rinna in i för, förundersökningen? Och att de sakerna måste vara tydligare– så mer än så kan jag inte säga om det. Men frågan är ju om det ska vara så att en del av polisen, då underrättelsesektionen, ska kunna sitta på uppgifter utan att dela med sig av dem till en annan del av polisen. I det här fallet då de som utredde mordet i Årby skogen. Ja, det är en del av underrättelsearbetet. Vissa saker ska in i förundersökning, vissa saker hanterar vi på annat sätt- och det finns rutiner till det där som till 95% följs och i vanliga fall så är det inget problem, det är det här ärendet som det har blivit ett problem när de här rutinerna inte följdes och när fel information åkte in på fel ställe. Så i nästan alla utredningar så är det här inget problem utan de här sakerna fungerar. Vi vet när vi behöver jobba underrättelsemässigt och när det går över till en förundersökning och det finns tydliga gränser. Exakt hur de rutinerna ser ut kan jag liksom inte gå in på. Men just i det här ärendet har ju det här inte fungerat. Det är ju svårt för oss att få pejl på precis alla rutiner. Mm. Det här dokumentet med riktlinjer om informatörsverksamheten är ju rätt allmänt hållen. Men när man pratat med poliser i olika delar av landet så verkar det funkar minst sagt lite olika kring hur man hanterar uppgifter från und, om man får veta vem som är källan till uppgifterna från und, eller om man inte får veta det. Och också hur de här ska användas i förundersökningen eller inte användas i förundersökningen. Så det är ju en... Lite splittrad bild där det onekligen verkar finnas lite jobb för polismyndigheten att göra, att strama upp rutinerna. Det låter ju inte speciellt bra i ett arbete där det känns som att tydlighet borde vara AO på ett sätt. Och rättssäkerhet för den delen också. Men frågan är ju om polisen skulle då ha offrat en hanterare som Robert Eriksson anser när det är ett så pass allvarligt brott som mord. Vissa av våra metoder är så pass skyddsvärda, eh, så att det liksom, skyddsvärdet kan ställas mot andra saker. Eh, I just det här så vet vi att det är materialet som fanns i, i tingsrätten även räckte i hovrätten. Och sen är det hur, hur de här sakerna har kommit in som liksom, vi måste se över så att det inte blir så på så sätt igen. Men var går gränsen för skyddsvärdheten om inte vi mord Ja fast det handlar inte om, om, om det, huruvida att det är mord eller inte utan det är ju själva metodiken, metoderna som används som är väldigt skyddsvärda som inte får komma in i en förundersökning. Och vi ska tillbaka till Erik och Lisa och livet efter att domen i hovrätten fallit. Nu bor de på varsin ort långt från sina tidigare hem. Jag känner ju att jag är inlåst i ett fängelse. För jag har inget ingen liv längre. Och jag har ju barnen och det är därför jag kämpar. Men utöver det så är mitt liv slut. Jag har inga vänner. Inte min familj. Ingen vardag. Och hade jag inte haft barnen då hade jag nog bara skitit i det och åkt hem. För om de vill döda mig så får de väl göra det här då. Så måste jag bråka med SOS hela tiden. Vilket också är förnedrande när man har jobbat hela livet. Man har ju inget liv. Jag, jag är ju själv hela tiden, eller 95% av tiden i alla fall. Liksom. Man tar en promenad eller kanske tränar lite, men man lever liksom i ett vakuum. Och det här påverkar ju också barnen som måste bryta upp och byta skolor. En av ungarna är ju så pass gammal att vi har berättat delar om varför vi har flyttat. Och hon är ju rädd hela tiden att något ska hända oss. Erik berättade att han försöker hålla sig borta från nätet, inte läsa för mycket. Men hot från till exempel flashback eller på sociala medier, de läcker liksom ändå in i vardagen på något sätt och påverkar ju alla. Det är ju hot mot både min och Lisas familj. Erik han bröt kontakten med BOPs-poliserna, alltså skyddspoliserna under 2021. Men nu så har han ansökt igen om att få skydd från dem efter den nya uppmärksamheten som kom med hovrättsdomen. När vi publicerar så har ännu inget beslut kommit ifall de ska få hjälp från BOPs igen. Den man som dömdes till livstidsfängelse i hovrätten som vi kallar Amir han förnekar att han har med mordet att göra och kommer överklaga domen till högsta domstolen. Vi kommer såklart hålla koll på om det skulle meddelas prövningstillstånd i det här målet. Vi har också varit i kontakt med målsägande målsägandebiträdet som företräder den mördade mannens mamma men hon har avböjt att medverka. Du har lyssnat på Petri Krim om informatören och vägen till hovrätten. Reporter idag var Linnea Hjortstam och Alexandra Sandemalm, producent Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Harnqvist. Tipsa oss gärna, vi nås på ptkrim, snabbla Sveriges Radio.se eller på 073 461 2915 där vi också finns på Whatsapp och Signal. Och på Instagram, det heter vi Peter Krimpodden. På fredagar kommer en kortare nyhetsuppdatering, lyssna på oss då också. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén.